اصحابه وصلى وسلم وسلمت تسليما كثيرا. Следующий усул, одно следующий пред усул يستهباله القبلة. Okretanie prema kibli. Okretanie, okretanie prema kibli. I to na osnovu ayat inshallah subhanahu wa ta'ala usul al-Baqara dikaj fa walli wajhaka shatr al-Masjid al-Haram wa haythu ma kunti mesjidu l-haram prema Ka'am i gdegod da bil okrenite se okrenite se prema, okreni prema mesjidu l-haram. Šta je mesjidu haram Mesjidu haram je Ka'am. Mesjidu l-haram je Ka'am. I e to je, znači, više nego poznato, znači koncenzus islamskućenja, kaj je što svaki musliman zna da je muslimanima obavezno da kada obaljaju namaz nakranjaju prema Kibre. Na Dobro. Znači prije sve godi da kažemo Čovjek normalno kada je kod kabe, znači s kojeg god strane da se okrene prema kabe, znači osi okrenuo prema tako zato što kabe ima koliko? Četiri strane, četiri zide. Znači odakle god bilo koje strane, znači kada je upitam kaba, kada si kod kabe, kada si blizu kabe znači mora da bude tačno prema kabi kabe, a kada, znači ne smiješ ni malo da fulaš kabe. Znači kada je čovjek, da kažemo daleko od kabe, na primjer kao što smo mi danas ovdje, Naci da li čovjek mora u milimetar? Ono što se kaže, da, bude okrenut ka Mekani, nije uslov da bude u Mekani, nego, znači uslov da se čovjek pokrene prema strani, znači prema strani kible. I zato Allah, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem se obraćao selnici u Medini i govorio im je, "Pa beli da mashriq wal magribi kibla." Ono što između istoka, između zapada, to je kibla. Naci što između istoka, što je za između zapada, to je kibla. Naci to je bilo za stanovnike Medine. Tako za svaki na na znači, ono mjesto tamo gdje se nalazi kibla znači gdje je kalba u tom pravcu u toj strani, znači u toj strani, znači to znači ako se čovjek malo okrene, jer neko okrene malo ovako u neko mjesto, neki malo ovako, neki malo ovako, znači nema zapreke, sve je to ispravno, znači nema zapreke, sve to ispravno, znači danas na primjer ljudi, veliki broj ljudi, draga brać, ovdje prvi grešku, unosi da kažemo smutno, znači na primjer sad imamo ove satove, i precizno određuju ki, na primjer dođo džuna ku džamii, vidje džamii malo, džamii malo kreto, namaz ne Sve što smo dosaklanjali, znači ništa. Nema veze, znači bude, na primjer potrefi se na primjer lako kibla malo lako, znači nema zakona. Na osnovu čega? Na osnovu hadisa Allahu salli kaleka sallallahu alejhi ve sellem, ukve bismanitis me odredio kiblu pa im je rekao ma baina al-mashriqi wal-maghribi qiblatun. Ono što iz með ју истока, zapada, to je kibla. Znači to se misli između istoka i zapada, to je zašto medine, za druge može biti između druge dvije ovaj, strane svijeta i tako daj. Dobro, sad ovdje također imamo jednu stvar koja je slično vezana za ovu stvar kada smo govorili eh, od nastupa Gremanskog vremena. Od nastupa Gremanskog vremena i veliki broj ljudi ovdje također stvari grešku. A to je, čovjek kada zna gdje je Kibla, normalno znači okrenut će se prema Kibla. Međutim štećemo onda, Šta će onda pogledati o dobro broću što je znači, šta će onda kada čovjek na primjer bude negdje gdje ne zna gdje je kibar? Znači dođeš negdje na put, prolaziš prez neko mjesto. Došao sam, šta znam, oniki gra u Evropi, tako dalje, znači pojma nema. Nemaš gdje ovdje kibar. Gdje ćeš se okrenuti? I kako ćeš se okrenuti? biti su nekako važna nekdo malo pri ulošče isto napoj da sunca moram na lošti napor moram moram na napor ili mogu okrenuce gdje god hoću Allahu ispa ki zalat mogu li tako znači peste muna napor mora čovjek je ode mora da dođe ako ima neko da ga pita Gdje je kim. Zašto je kim? On ti kaže to neki produkti offline. Ako ti on sad započne sa tom misljamo tako da eto ideješ tamo, to je na njegovu dušu. Da znači ako imaš koga da pitaš, ti ga pitaš. Ako nemaš koga da pitaš, ako nemaš baš pa nikoga da pitaš, onda moraš uoči na. Da znači shodno tvojoj mogućnosti. Da znači nećeš sad ništa tražiti kompas, ovo, ovo. Da znači nego vidiš pokraš. Da znači vidiš, isto izlazi sunce, zaleže se nalazi sunce, na zemlju prind ke tu, i okrećeš. Gledala Smanovatara nikoga, da tenete preko tijekovim ugusticima Smanovatara, kaj lepet takvi vlahe, askratatu, bojite sa vlahem koliko moš. U tom slučaju, pa u tom slučaju, znači uložio si napar. Uložio si napar, klanio si ispravno, klanio si ispravno. Međutim šta, ako se desi da čovjek uloži taj napar, nakon što je završio namaz, dođe mu neko kaže, ej, ti su krenuo tamo, međutim kibla vam, vam su tamo. Jel mu namaz ispravan? Je l'uomo ha messo sparo? No, namaz bispra. Yes. Namaz bispra. Bi namaz bispra. Bi cioè, znači, a questo c'è, uloji in napol. U traje e trovaje a madre da socre okre okre ne poghlesno tible namaz muje, namaz bispra. Namaz bispra. Maggiuti va come bisedero. Da c'hove che uloži napor, okre, ne napol. Znači, nego samo na cu modu e a ja, tam, na, sta tessa sada moce, costi maru di due vota in carema, aide. Cioè, znači, ta c'hove cu nioloje u trut, nioloje in napol, ma crede patre ti kibu, znači, nego namaz ne ispra. Pa makar i da potrebi kibu, njegov namaz je šta? nego namaz je ne isprava. sad ovdje imamo također iz ovog pravla da kažemo izuzetak. Znači određenim osobama je dozvoljeno, određenim osobama je dozvoljeno da kanjaju, a da nisu okrenuti prima Na Naprimjer, kom je? Bolesnik. Naprimjer, bolesnik. Bolesnik, naprimjer čovjek koji je nema, nema nekoga da mu pomogni, šta ja znam, tako da taj čovjek će krenuti skupno svojim ugustnostima. Nacijsa pantode problema, da čovjek mora namaz da obavi u njegovom vremenu. Da čovjek mora obaviti namaz u njegovo A kako će ga obaviti? Obavio će ga s određenom mogućnosti. Pa na primjer neko može biti bolestan, tako da se ne može okrenuti prema kibli, da nema kodega okreni. Može neko biti na primjer da šta da ne, ne može, znači da prinja sjedeći. Da ne može da prinja stojiš, znači prinja Ne može da prinja sjedeći, a ni da Ne može da prinja ovako. Znači to je sada stvar koja dolazi s određenom mogućnosti. Jedna od tih Jedna od tih bogusnosti je također, znači da čovjek na primjer, da kažem, jedna od tih takvih stvari da čovjek na primjer bude bolestan, da ne može da se okrenio premakiti. Ila druga je stvar, koja još stvar može biti? Koja još stvar može u biti? Na primjer, u džehadu, odlično. Znači pa s tovo, u ratu, na primjer u ratu, čovjek također, koliko god da bila žestoka borba, znači čovjek ne može da ostavi, čovjek ne smije da ostavi ramas. Kako će ga krenuti? Pa makar da... Klanjeće ga pa makar hodao, klanjeće ga pa makar hodajući. Pa makar, makar znači da voda da pucao, da mani da puca, on u namazskom vrenu mora obaviti namaz. Znači kako tada s hodnom ugustu, znači može razumiješ malo ruku, digne malo sećna, znači obavit tako. Znači to je došlo, znači kuranski aj alet, znači, imamo i kuranski aj koji nam govori o tome kako se obaviti Na mazurat medjutitai, aj' govori o obavljanju namaza, obavljanju namaza u džamatu, obavljanju namaza u džamatu. Kada aj' šta kada je u pitanju? Ra, a to je kako? Na primjer, jedno će biti na prvoj liniji, na primjer, kasetanja dva, eto. A to tu meči posebne uloge. To je posebno, razumiješ, namaz, po namaz u bordu. u mazustra, kao ga neko nasima. Naći to je na primjer kanjeju sa bah namaza. Znači, dakle, je vam malo odve od, od prve od prve linije, znači od prve ovaj te granice. On će, na primjer, zanijeti saba namaz dva rekata, on klanja dva rekata. Međutim, prvi rekat jedan rekata sa njim će klanjati jedna skupina. Poslije prvog rekata oni ga napuštaju. Oni idu na prve borbene linije. Pa ste s vama. Jedan od najdužih kuranski ajeta u Koranu je ajet koji govori o namazu u borbi, o namazu stranu. Tada se drugim vraćaju i sa njim klanja i drugi rekata. I na kojima preserali oni istaj i planjao i prvi rekat, a ovim vamo nakon što su otišli, pa su ih hodali su i otišli se okrenuli se, od ki bili znači će na prvu borbenu liniji, šta? U fotpunt titaina mas. I na primer kao što je također došlo sumnjato Allahu poslanike sallallahu alejhi ve sellem, zeno gasahaba ko je jehuda juči išao prilazio na i tako obavljao namaz kao na poslanih sallallahu alejhi ve sellem, rekao idi, ljubitog, idu bi itog. Dakle znači, to je bilo Je vezan, braću, što je vezano, draga braćo, što vezano za okretanje prema Kima. Od preduslova koji su nam ostali za ispravnost čovjekovog namaza, to je posljednji preduslova vijeste nijed odnosno namjera. Vijeste nijed odnosno namjera. Draga braćo, prije svega treba čovjek da zna da je jedna od najtežnijih stvari u slavu nijed namjera. Znači, onda govorim uopšte o namjer, ne vezano za namaz, a pogotovo kada kad je opitani namaz. A to je čovjek da ima iskrenost i iskren nijet u stvarima koje je čini. Jer svaku stvar koju čovjek radi, treba da bude u ima Allah subhanahu wa ta'ala i da se s tim približava Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, i badati, to je jedna druga stvar, znači i badati, samo Allah radi. Čovjek ponekad neko drugu stvar može učiti neko radi. A uspije da bude i u ima Allah subhanahu wa ta'ala. Naprimjer, posjetiš svojog vrata muslimana, znači posjetiš ga da, da ga obraduješ, da ovodom, međutim isto tako, s tim nanijeti šta Znači da budu ima Allaha Đalla Šanog da obraduješ, da ima Allaha Đalla Šanog da pomođiš, u toj stuće Subhanahu Wa Ta'ala. Če mi kada radi, radi za tu malu. Mađutim radi s alijatom. Da To je stvar za koju će Allah Subhanahu Wa Ta'ala tako ta bude iskri. Mađutim ibadet kada je u pitanju namac, kada je u pitanju posta, znači mora da bude, znači samo Allaha Subhanahu Wa Ta'ala sama Allah kaže, ju govorimo da bude puna lahda. Mi ljudi, čovjek ponekad može učiti neko usvar, a da nema, da nema nijet Allahhara. U tom slučaju ko što kaže koji može posare kari sam sa čovjeku kupipa da naše ono zanijet. U kolko je zanijetio da ga Donjalku radi z, zijaret ima će Donjalku ko zanetio Allahhara radi, ima će nagradu kolko je zanetio. Razumiješ da mu namese štetu, ima će kaznu. Allah subhanahu wa ta'ala da je sa kupipa da naše zanijet. Međutim ovde ibadet mora da bude uima Allah subhanahu wa ta'ala. I zato je došlo dosta izreka od selafa, dosta izreka od selafa u kojima se kaže, dosta izreka od selafa u kojima se kaže da je nešto najteže. Znači oni su se borili u tog svog života da to bila nama, da postignemo to postigne iskrenost, da postigne tu iskrenost. Znači, prve generacije, srv, oni su se znači, borili u svoji da toliko namazna da njihove misli, da njihove se srce budu usmjene samo ka Allah s.w.t. Da budu usmjene samo ka Allah s.w.t. Da ne misli nad mjoločke stvari, kao će zavštovati posao, kao će vratiti du, kao će zaraditi itd. Pošto se današnje ljudima nek nego su. Imali namjeru, znači samo su njihove misli, znači trudili se da samo misli budu usmjene ka Allah s.w.t. ka ahiretu stvarima koje dolaze itd. E sad normalno ovdje govorimo o kao predvustu za ispravnost namaza, a to je da čovjek, normalno prije svega, to mora da bude u ima Allah SWT radi. I koliko čovjek u tom namazu bude prisutan, toliko će imati nagradu. Jedan broj islamskih čajaka da je koncienzus islamsku čajaka, da čovjek od svog namaza ima samo naliko koliko bude svjestan u tom svom namazu. Koliko bude sjesta u tom svom namazu. Međutim, ono o čemu islamskih pravnici govori ovdje jeste, znači o nije to kao preduslov za ispravnost namaza, da čovjek zna šta i koji namaz klanja. Štaklanja i koji namaz klanja. Pa tako, na primjer, imamo namaze koji su farz, je tako. imamo namaze koji su šta? Surbet. Imamo namaze, imamo hodne namaz, pa imamo ikidju namaz, imamo akšan namaz, i tako dalje. Znači, pred uslove da čovjek kada hoće da namaz, da zna koji namaz želi da obavi, koji namaz želi da obavi. Pa tako čovjek kada klanja sabah namaz, Znači, kada kaže Allah otvar, ne može nakon što kaže Allah otvar, reći onogu, klanja mi sada farz, hajde ne bude ovo sumet. Ili Allah otvar, ne bude sada farz, znači ne može. Nego čovjek u ovom trenutku kada izgovara Allah otvar, malo prije izgovora Allah otvar, treba da zna koji namaz obavlja. Koji namaz obavlja. Ili naprimer dođe čovjek i kaže, klanjao, naprimer, klanja se kindja namaz, on misli podne, neka u blizu, čimlom se to je to. Ljudi kranju kindju namaz možanaju Allaho kod povodne. Pus kažemo, hajde kranju sa četre kajata koji oni. Ne. Znači čovjek mora da zna onom trenutku, kada izgovara početni takvira Allaho akvar. A izgovara znači sa početni takvira sa Allaho akvar ulazim u namaz, tada čovjek mora da bude sestan da zna koji namaz kranja. Znači dal kranja povodne namaz, dal kranja kindju namaz, dal kranja kshar namaz, dal kranja jatsi, dal kranja sunnete od sabah i tako dalje. Znači ne može posle toga da čovjek šta? Da čovjek se misli koji namaz sada klanja, koji namaz sada. Ono što je ovdje važno spomenuti jeste pitanje, a to je da nije došlo ništa u sunnetu Allahovu, u poslaniku s.a.v. u smislu da se taj nijed izgovara riječom. Znači nije došlo ništa u sunnetu u poslaniku satu sam. Znači, jedini harf. Sunna boge poslanih Muhameda sallallahu alejhi nije došao. Niti jedan jedini harf u govoru ashaba, niti u govoru tabiina, niti u govoru tabi tabiina prvih generacija muslimana da se išta izgovara. Primo ko nas lupao, stupajemo na alat posim Allahov. Na godinu posle toga, znači posle toga, znači stotina, godina posle, znači jedan broj sansključena činjaka je spomeno da je pohvalno, znači da je pohvalno da čovjek kada ulazi namaz da riječima izgovori koji namaz hvanja. Pa je, radi toga dolazi onaj je nijetove koji smučili mejtevima, navajte anu salldi alibla i ta'ala, salat al-fardinu, stakbeda tako da je. Znači takve stvari nisu došli sunnati Božim posanika alaihi, salatu, salam, nego to je smatrao, pa ste ne obaveznim, nego pohvalnim jedan broj učenjaka, zato što su rekli danas ljudi žive u, znači, brzim tok da nas ima dosta ljudi koji imaju besvese i tako dalje pa ajde da to izgovara. Međutim niti u govoru ovi koji zasmemi niti u govor prvi mama znači niti u govor Abu Hanife niti Abu Yusuf niti Muhameda učitelj Abu Hanife Abu Yusufa Muhameda niti u govor imama Šafija niti Malika niti Ahmeda ni došlo pa ste što početo da je pohvalno da je pohvalno da se tako nije da se tako nije bez Ličima. znači ništa nije došlo što obkazuje da je pohvalno. I zato je veliki broj čunjaka u isto vremenu kada se pojavili ovi koji su rekli da je pohvalno to čovjek izgovori, radi nekih razloga, u isto vrijeme se pojavio veliki broj čunjaka koji su suprostavili ovima i rekli da je to ono votarija. I ispravno je da je to ono votarija. Znači ispravno je da je izgovaranje jeziku jezikom, znači da je to ono votarija. Zato, pazite, nama se dešava najmanje pet puta dnevno čovjek panja farz tam još koliko puta panja sudbene znači pored nošta toliko odsahala nikad se nije zabilježeno da je on danas saudio skupo intenzari pore znači sa, sa toliko godina često pojavom da došao poslanika ali da Allah poslanici hoćeli govoriti niti da iko je palo da izgovara osim nekoliko stotina godina posle Allahu poslanika sallallahu alejhi ve zato kažemo čovjek znači uh, nijet je u srcu znači nijet je u srcu to je naravno ovaj, e, mjesto nijeta. Čovjek znači, samo treba da zna koji namaz izgovara, da kaže Allahu Akbar i znači, namaz mu je, znači ima aqada salatu, odnosno namaz mu je, namaz mu je ispada. Normalno sada ovdje kada je u pitanju nijet, dolazi dosta pitanja, islamskovićnjavski spomenuli dosta pitanja koje su vezane za nijet, odnosno kako da čovjek Ako mu se desi ovo, ovo je zanijetio, da li ispravi takvove. Uglavnom, jedno od tih pitanja koje se postavlja, jeste, na primjer, da li čovjek, na primjer, kada kranja džamatiju, da li ima koji pretvodi namaz, da li on mora da zanijeti da ima? Znači, kada kaže Allah, mora li on nijeti da ima drugim guru? U smislu, koje? U smislu, na primjer, ja sam sad, sam zakočeo namaz. Znači, sam moću da kranja Allah, neko i došo neko i vidio me da sam plani, priključio se meni da zajedno samo uklanja. Da li je to ispravno? Jel sam ja morao od samog početka čerka da lieti? Kao imamo, kao smo znala da se dođe neko. Klanje. Nije bitno, nisi kao mogu da znači, zatisam došode planjašerciju. Ja sam došo vidim ti planjaš, ja sam se priključio ter da sto uklanja. Znači, da što nisi nije Da znači, će nije ispravno? Da će li, usto da sada imam ko imam da on lieti, znači da, da on ima, nego čovjek na primer desi se planjašan sam do je neko priključimo se planja zajedno sa njim. Naći nije, znači nema nikakve zaplike, to ne, nema nikakve zaplike. To je da gabračo vezano za rad ustaj i namaza. Poglavlje sljedeće koje nam dolazi jeste Adab ul meshi ila salati. Znači poglavlje o lijepim o lijepim, ovaj, da kažemo, lijepim stvarima prilikom odlaška na namaz. Znači koje su stvari lijepe, koje su stvari da bi Boh vam lijepo činiti kada čelek krene na namaz znači, od svoje kuće pa dođanje. Pa ćemo makubođu da sutra o tome govoriti. O tome ćemo makubođu da sutra govoriti kao što ćemo govoriti i o <coughs> sifatu sala, odnosno svojstv namaz, znači kako namaz izgleda od početka, od izgovaranja Allahotvrt pa do predaje salam. Pa ćemo sati makubođu da sutra znači, završiti u našu kratkom medresu, odnosno ovaj naš kratki kurs, pa ćemo makubođu da pornemo sljedećeg mjeseca, nastaviti, odnosno završiti sa onim poglavljima o namazu kojima nismo mogli da ovaj put kažem. Znači, ponovno kažem, uzmite opzir daje poglavlje o namazom, najviše bije poglavlje u svakom hadijskom djelu. Znači, pogledajte, na primjer, uzmite Sanilu Buhari, Sanilu Muslim, Sunan Nebu Dawuda, Sunan Tirmizija, najviše hadisa, da kažemo, ili poglavlje koje najviše ima hadisa o poglavlji, jeste poglavlje namazu. Znači, ima mnogo, mnogo više hadisa u znači poglavlju namazu, neko poglavlje, šta ja znam o zekajatu, neko poglavlje o, o, o, o poslu, poglavlju hađu i tako dalje. Nekadovi poglavlji, ja ne znam, imaju nekolike desetine hadisa od poslanik sallallahu alaihi sallam, međutim, znači svaka hadiska zbirka ima više od stotinu, i ne, po nekoliko stotina hadisa koji su vezani za namaz. Znači u eto, najučetniji, fikski poglavljaju isto i, znači, u hadijski Allah ne bih ne znao sallallahu alam, aham,